Ipar Euskal Herriko oshasungoa euskalduntzeko izenarekin elkartea sortzeko bilkura batera, deitu dituzte Arlo Hortako langileak eh, oshasungo eh, langileak ekainaren 26an goiz has izango dena makian gurekin san berteretxe medikoa egun honen egun honen Mailla Croix me dit quoi le kin batela elkarte eh, eh, uh, el baten sortzearen gugua edo beha egin Ba Ego nerokoan euskaraz lan egiten dugu, konsultetana. Eta gara falta ditugula, hainbat tresna erabilpen hoxena egesteko, lanola idatzean. Eta gero behaja senditzen ginoen ere beste sendagile edo osasunakloko lan gile Euskaldunekin saretzeko behaja senditzen ginoen. Gusteko helarekin zer izan daitezken behajak ba, gure kasuan medikuntzan, baina ere beste, beste, beste ofizioetan, osasunakloko ofizioetan izan eri zain qui um, izan ils eta chacun taille chaussure là quoi qu'elle est je sharria eskina na eskarsa pizkatzuen artean elbarketzea edo elkarsagutzea ere egin Elkargesagutzea eta gero beajak bakutsak dituen beajak eta xedeak edo finkatzea eta gero santjer batzuena bileraztea erekin mm. Bizki konkretuki, chaîne de cinq noms beajara divises e, matérialidadiarena kure baliatzen du ditugu e, idatzi batzu paziente delien maiteko kontseilu fitxa batzu eta paziente autonomizatzeko egine direnak, badira initz frantsesez direnak, badira ere euskaraz direnak benena horien... Uh, uh, biltzeko, edatzeko, batzutan egokitzeko ere, batzutan horkezpena ere lanzen alda uh, mezua pasaraazten uh, laguntzen baitu. Eta hori uh, xantik hori adibidez, uh, baktaz beden abiara ziadugu, bena, uh, uh, guko behar hori senditzen ba eginean. Beste xantik batzu ere zendako ez baldin uh, badira, beste behar batzu izanen dira dut gabe. Funtzian azkenen, uh, yakiteare bako txaren beharrak zoen diren, Euskaldun gisa, osasuna uh, ahloan lan egiten dutenenak, jada uh, ya elkartuz, uh, yakite zertan diren, zizten? Bada, diagnostiko egitea zertan gire Euskarren erabilpenaren mailan osasuna ahloan Euskara erabilia da egun erokoan eh, pazientekiko ahimanetan, badakigu dela Bon, ez da guk ez dugu tresna bezala kontsiratzen, euskal eh, gisa erabiltzen dugu naturalki, baina badakigu ere horrek permititzen duela ba aheman eh, azkarrubat azka edo konfientzasko aheman bat, eh, gainera guk hori intuzioz senditzen dugu eta gainera evidentzietan edo ikerketetan frogatua da hori autuzko hizkuntzaren baliapena edo ama izkuntzaren baliapenak ahemana indartzen duela, senda eta pazientaren arteko ahemana indartzen duela, komunikazioa ejesten duela eta beraz oroenburu osasuna ere hobetzen duela. Fogatua da guk gainera euskaldun gisa nahi dugu, euskaraz lane egin Euskaraz bizi paziente anitzek nahi dute eta pentsatzen dugu eta foggaatu da ere haien osasunaentzat orrenburu ondela. Oaktu zira, zoibiz egunnerokoan euskaldun uh, bat oartzenarik egian euskarazzerari zirela edo zerbaitorolako momentu batzu uh, gobon handituzua adibidez edo. Lekuen arabera ez behdina izanen da ipak uskale berean ea... Zure izenak ere saratzen du behar din piskat ea... Bai, badakite, ba edo badakite edo badakite edo behar dute euskalduna du te uskalduna izan nahitekera eta gero ez dakitelarik ere ba, senditzen da ahemana ez behdina dela eta senditzen den hori batzutan nola piskat lausoki senditzen den hori, bat gero beratzen delarik ohi buruz eginak izan diren ikerretak, bat frogatua da eta piskaten maiten nauku indahe bat gehiago jakiteak mm -hmm. ba, ba, ez da bakarik senditzen den hola gauza bat. Ez tira ikergetauriak euskal egian eginak izan. Eginak izan dira beste egilebidun edo egibizkuntza diren egietan, Galesan edo kebeken. Mm hor -hmm. doan uh, haipatzen dugu gehiago ahemana pazientarekin, mendikuta ahemana eta pazientaren artean adibidez, kasuntan. Baina hori uh, baino junago doa, azkenean zuek naizen naizenuketena, badalde administratiboa, gauza initz, badira paperkeriak, eta mm hor -hmm. uh, azkenean behar duzea du ere pentsu dut zer posibleden legalki ala ez uh, ikusi Miraz. dugu euskarak duen uh, lekua legearen aldetik, pentsa zunto sasungin zan, medikuntzan ere biziki mugatua dela? Miraz, uh, mugatua da baina uh, ezkira oino Indar eskasez edo, edo langile euskaldun eskasez pentsatzen dut muga orta raino helduak, fe mugarat helduako aniz gauza egiten alda kuadro legalik gabe mm -hmm. Bo, elkartea ditzen da osasungoa euskalduntzeko elkartea osasungoa zabalada zabala eta gauzko egoera politikoan eta ez dugu euskalduntzen alko ez baititugu denak gure esku. Osasungoan aniz gauza sartzen aldira, ikerketa unibertsitatea erremedioeneko izpena, dibidez glass Aniz gauza ez direnak gure esku konkretuki. Baina gure esku diren gauza horietan, genoa eta erokuan, gure konsultakeleetan, gure lan tokietan, ospitaletan, batzuetan edo ospitaletan kliniketan aheraren euskalduntzea, ahermanaren euskalduntzea eta lan ahermanak ere profesionan harteko trukaketak euskalduntzea, hori egin batean gure esku da. Gure esku da, gana dut, posibre da gauzko ba, legediarekin, frantzia eta espainiako legediarekin gauza batzu posible dira, bizikifite mugatuak izanen gira hori dudarik gabe, baina mugak uh, gauzitzeko bera da joan, eta mementoan be, guti beraz, ez da bat ere reitiko ez dela deus egine izan, haniz gauza egine izan da ipak ere, uh, osasungoa euskal duntzeko elkartea eskiziten da egualdean, ebaina ipak aldean ere, baziren hainbat langile elkarte horretan izanak eta izierriko lanagina izan da terminologiaren aldetik, uh, adibidez, beren beste ahloa enitzetan ere, baina noher uh, tzen da menturaz bela onaldi bat ikastoletik pasatua edo, edo ikastola edo hasteko euskalduna numrean gira pixka bat gehiago nahiz eta ez den izi gehia, baina biskagat gehiago gira, eta hor bada, para parada, menturaz, bat gehiago emaiteko osasunak ahluan. Eta justuki, go euskal eriko elkartearekin ajemanetan zizte, aratien idea izan ginoan idea doazteko a, epatu ginoen lehen aldiko baten e, itea mailarekin izan ginen osasun a, osasun goa a, antolatzen ditu uhtero diagun eta dula iru uhte uste egin arantzazun ana, epatu ginoen, ango arguduradunekin eh, Carlos Ibarguren adibidez, eto jiko dena no jomelkin Menturaz eh, ba, untsalita ikela e, ipar ere adar baten edo adar bat edo elkartete elkarte elkarte baten soztuza elburu horikin. Mm -hmm. Bistan dena egualdeeko eh, osasun ahloko langilekin argemanetan izan dena, elburu da saretzea ipar euskalegian, mena euskalegi osoan ere eta han baitira ere beste baliabide batzu, unibertsitatea aipatzenen ustean behor, bada unibertsitatea, e, nahiz eta han ere badiren badituzten mugak, ez da bat ere goera, ez da bat ere ideala, ez da perfektua, baina bada egin batean medikuntza ikasketak adibidez, egiten aldire euskaraz, beraz, moa espainola sartzen da, eta horre badute badituzte peren borokak, baina hain batean euskaraz ikasten alda medikuntza adibidez, terminologia, feuriguzia, bada, prez da, eskar dena da, piskat hemen, edatzea, oartzea ere, gu, ba, lan hori egina dela, batzutan guk ikasketak egineak ditugu gehienak uh, frantzian, Bordalen edo tolosan edo itakitanun, eta batzutan integratua dugu, bat, inkontzienteki, inkontzienteki, ba, gure lana frantzese egiten dela. Eta ezkira beti oartzen, ba, posible dela euskalaz egitea bai pazientekikoa jemanetan, baina ere zientifikoa edo universitarioa den Ba, ikerketan, adibidez, edo, edo artikuluetan, edo profesionaren artiko trukaketetan, ba, posible da dena, eta bada iadanik tresna frango horren egiteko. Ez dena badela egiteko, bana bada zer egin eta azkenean taldean elkartuz eta pentsatzen alda, ala ere osasun gintzan badela jende interesioa lukeena, berberba, Elkartean, elkarrikin lan duz, do lantza. Nik pentsatzen dut, badela deanik egina izan dena ainitz, baz, ez du balio denaz erutik astea, baz, egina izan dena baliatu, e, baina behar dau egina izan denaz, orta ziabetu eta gero, e, tresna horiek e, ba, e, integratu gure praktikaan, eta gero, badira, santir behi batzu edo helburu behi batzu finkatzeko dudarik gabe. Eba hala, hor da proposamena, deialdia, eh, elkartean parte hartzeko, sortzeko beraz elkarte hori, ipar euskal erriko sasungoa, euskalduntzeko elburuarekin, makean itzordua, ekainaren, hogeita xeian, amarrontan? Hogezeko amarrontan. Mintegia gelan. San sí. uh, berteletxe miniskera? Deuzetaz miniskertzuri.